Pán s vámi. svá svaté evangelie podle Matouše. Ježíš řekl svým učetníkům, nezomaždujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a les, a kam se zlodí prokopávají a kradou. Zomaždujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani les nekazí a kam se zlodí nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Oko je pro tělo jako svítilna, je tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama tepnota, Slyšeli jsme slovo Boží. V prvním čtení svatý Pavel používá řeč, která je zemeřena na chválu. Když se mnozí chlubí věcmi jen lidskými, pochlubím se také, říká svatý Pavel. Kdo se totiž chlubí sám sebou, zapomíná, že všechno je jeho konání je milost. Pavel chce upozornit na chování koňťanů k protivníků. Všecko je milost. I život, který je dárem, je milostí. Pavel se srovnával se svým protivníky tím, že používá tři čestné tituly. Jsou Izraelité? Já také, říká svatý Pavel. Tento titul se týká původu. Mluví hebejský, jsou hebeové, já také. To znamená, že patří k vyvolenému lidu. A nakonec třetí titul: Jsou Abrahamovi dědicí. Já také, říká svatý Pavel. Jde o zastýbení, které Bůh dá Abrahamovi. Jenomže Pavel pokračuje dál a píše, nebo se ptá: Jsou Kristovi služebníci? A odpovídá: Já také. Jde o dar milosti a ne o titul pro osobní slávu. Jako argument uvádí sumáře čtyři situace, které jeho život formovaly více než život jeho protivníku: Námaha, vězení, rány a nebezpečí smrti. Údaje, které Pavel napsal, dokládají to, co řekl. To, co říkal, i konal. Byl pětkrát odsouzen k ranám v židovských synagogách, třikrát byl být holý římskými úřady, třikrát zkrotal. Pak vypočítává nebezpečí, do níž se dostal na svých myslích cestách. Proč? Protože Bůh si ho povolal. Ta touha být s ním překonala všechny nebezpečí. Dělal to kvůli Kristu, kvůli jeho slávě, aby každý mohl slyšet tu radostnou zvěst. Pava nakonec důrazňuje, aby vyloučil každé nedozumění, že pro něj existuje pouze jeden důvod chloubě, jeho vlastní slabiny. Když už se musím chlubit, chcí se chlubit svou slabostí. Jde o jasné svědectví sv. Pavla, evangeliu jsme slyšeli Žíše, jak upozorňuje své učitníky. Nezomaždujte si poklady na zemi. Nedělejme to. Proč? Protože když člověk zomažďuje ty poklady, které pomíjí, co mu zůstane. Naproti tomu zomaždování pokladů v nebi má duchovní ráz to, co člověk vykoná, to dobro, kvůli Bohu, tak to zůstává. Konejme dobro. Protože i dnes si můžeme klásť otázku, kde vlastně leží můj poklad. Kde je můj poklad? Kam směřuje touhy mého srdce? Amen.